Örsi Ferenc, a tenkes kapitánya 1. A vérdíj Az udvari tanács márvánnyal padlózott folyosóján vízhangot verve kopogott báró Eberstein-Egbert császári ezredes csizmája. A folyosó néptelen volt. Az alabárdos nemesi testőrök számára is tilos volt ez a hely, ahol a titokzatos birodalmi gróf tanyázott aki ide belépett, önkéntelenül szaporábban szedte a levegőt, és akaratlanul is meghallotta a saját szíve dobbanását. A titokzatos birodalmi gróf szem elé kerülni gyakorta többet jelentett, mint a felséges császár az ez idő szerint uralkodó első lipót ájtatos pillantásaiban fürödni. Az öreg császár mostanában már inkább csak imádkozott birodalmáért, amelynek legtitkosabb katonai ügyeit a nevén sohasem nevezett birodalmi gróf tartotta kezében. Eberstein ezredes kora ifjúságától katona volt. Áta a csaták tüzét lovagi viadalokban mérkőzött ellenfeleivel. Most mégis enyhe borzongás bőrözte a hátát. De több rengésre nem sok ideje jutott, amint megtorpant a folyosó végén fehéredő ajtószárnyak előtt. Egy fiatal kapitány tárta felelőtte az ajtót, és egyszerre parancsoló, egyszerre bejelentő hangon mondta: Báró Eberstein Egbert ezredes! Eberstein ezredes a következő pillanatban már ott állt a küszöbe függönyözött teremben, amely a folyosó szikrázó világossága után homályosnak tűnt. Lépjen közelebb, ezredes! hangzott a terem mélye felől. Eberstein báró a hang felé fordult, három lépést előrelépett, kemény dubbantással tisztelgett, de mielőtt elkezdhette volna a jól betanult jelentkezési formulát, a birodalmi gróf könnyed intéssel belefojtotta a szót. Örülök, hogy személyesen is megismerhetem! szólalt meg mosolyogva. Foglaljon helyet, most nem a csatatéren vagyunk! Megtiszteltetés és egy számomra! Kezdte az ezredes, de az asztal másik oldalán kényelmesen karszékbe ereszkedő idősebb férfi a szavába vágott. Csak a bizalom, bár úr. A legmagasabb bizalom jele, hogy ön most itt van. Őszintén hiszem, hogy jó tanácsot adtam ő felségének, amikor önt javasoltam arra a feladatra, amelyet most ismertetni fogok. De térjünk a tárgyra! Ön eddig a franciák ellenfolyó háborúban harcolt. Harmadik esztendeje, Excellenciás uram! bólintott büszkén az ezredes. Tudom, mondta utasítóan a gróf, majd nyugodtan folytatta. Több alkalommal kitüntette magát, és én boldog voltam, hogy a hozzám érkező titkos értesülések alapján oly sok szépet jelenthettem önről ő felségének. Most, amikor meg kell mondanom őszintén, egyre agasztóbb méreteket ölt Rákóczinak és társainak magyarországi lázadása, olyan emberek kellenek oda, akik ezt a rebelliót kíméletlenül és gyorsan le tudják verni. Ezért átfelünnepélyesen a birodalmi gróf. Ő felsége a császár nevében megparancsolom, hogy utazzék Magyarországra, és a rendelkezésére bocsátott csapatokkal zúzza szét a Duna és a Dráva szögletében tanyázó bandákat. Erősítse meg a siklósi várat, és térítse ő felsége hűségére a siklós környéki nyakas, kávinista magyarokat. Feladata teljesítésében a legnagyobb eréjjel járjon el, és küldjön részletes jelentést az udvari haditanásnak, személy szerint nekem. Megértettem. Excellenciás uram! feszített büszkén az ezredes. A birodalmi gróf ünnepélyes mozdulattal egy pecsétes okmányt nyújtott az ezredesnek. Az írásbeli parancsot átadom. Ezután ismét könnyedebbé vált a birodalmi gróf hangja, körül az asztalt, és bizalmas közvetlenséggel hajolt a báróhoz. Különösen figyelmébe ajánlom azt a Béri Balogádám nevű brigadérost aki az elmúlt hetekben magát ő felségét kergette meg Bécs falai alatt. Kémjelentéseim szerint ez a hét próbás kurusz zsivány most éppen siklós környékén garázzálkodik. Néhány száz huszárján kívül csak kiképzetlen paraszt csürhét vezényel. Katonailag nem komoly erő. Két héten belül szézzúzom őket! Lobbant fel az ezredes. Azért ne bízza el magát! Ez nem olyan szabályos háború, mint amilyet a franciák ellen vívunk. Ezek magyarok. Nehéz eset. Eberstein Báró elmosolyodott. Két hét múlva jelentem a parancs végrehajtását, és béri balogádámot is mellékelem a jelentéshez. Éve vagy holtan, de itt lesz. Akkor ön három hét múlva tábornok lesz. Mosolygott biztatóan a birodalmi gróf. És én, ő felsége nevében már most megígérhetem, hogy az új szerzeményi bizottsága Siklósi várat, valamint a körülötte fekvő, mintegy ötvenezer holdnyi területet önnek juttatja. Eberstein báró szinte megnémult az örömtől. Egyelőre száz arany annak, aki béri balogot elfogja vagy kézre adja. Az asztalon levő kis básony zacskót az ezredes felé csúsztatta a birodalmi gróf. Aztán szinte izzóvá hevült a titokzatos birodalmi gróf egyébként hideg kék szeme. Ha pedig parasztot talál fegyverben, kín pusztuljon el. Akit nem találok az eke szarva mellett, az karóba húzatom, fugatkozott az ezredes boldogan. Helyes! Bólintott a birodalmi gróf. De mondasson misét a lelki mert ő felsége erre igen kényes. Intette az ezredest, miközben kezével elbocsátó mozdulatot tett. Báró Ebelstein Egbert ezredes a császárik egy sugaraiban fürödve indult kifelé. Boldogan pillantott fel az ajtó fölötti címerre. Úgy érezte, hogy a császári sas mind a két fejével utána fordul, és négy szemmel figyeli majd dicső tetteit, amelyekkel ő felsége hűségére téríti a siklós környéki nyakas magyarokat. Két hét múlva is ezt érezte, amint az eszéki útról siklós felé közelítve vértesekből, dragonyosokból és gyalogságból álló hadoszlopai közepette megpillantotta a siklósi ivár zömögtömbjét. A tenkeshet tavaszi zöldekkel pompázó lejtője előtt úgy csillogott a május végi napsütésben, mint egy zöld bársonypárnára helyezett korona. Az Eberstein bárók régi nagy ősökre pillanthatnak vissza, birtokaik hatalmasak, de a családi törvény kemény és kegyetlen, mindent csak az első fiú örökölhet. Egbert másodszülött volt, s mivel korán kiderült, hogy a papi pályával járó sok tanuláshoz túl vastag a koponyája, úgy határozott a családi tanács, hogy a jóképű fiúból katona legyen. Bátyjától kapott ugyannémi évjáradékot, ifjú korától mégis kadjával kereste kenyerét. S most, amikor a távolban megcsillant a napsiklós várának bástyáin, eberstein báró bárószem előtt már felködlött a jövendő gazdagsága. De nem sokáig álmodozhatott ezen, mert a dragonyos előrsök vágtatva jelentették, hogy a Tenkes és a jóhegy közötti völgyből Vókány felől kurusz csapatok bontakoznak támadáshoz. Mivel a közeledő csapatok számát több ezerre becsülte az elősöket vezénylő Bruckenbaker kapitány, az ezredes parancsot adott, hogy a francia fronton szokásos hadialakzatban vonalba állított ágyukkal, felsorakozott gyalogsággal és a szárnyakra helyezett dragonyos lovasokkal várják az ellenséget. Vérteseit tartalékba állította pontosan úgy, ahogy ezt a harcászati szabályzat előírja. Nagy volt aztán a meglepetése, amikor az ágyuk tűzvonalához alig száz kurusz lovas érkezett. Ezek is megálltak lőtávolon kívül, s kiáltoztak valamit furcsa barbár nyelvükön, amelyben oly sok az e-hang. S mert a szavukat nem értette, Eberstein bárót elöntötte a méreg. Parancsot adott dragonyosainak, hogy szórják szét a maroknyi kurusz csapatot. KARDOT RÁNCS! ÜGETÉS! Hangzottak a szabályzat szerinti vezényszavak, és a lovasság, mely a nagyfalusi erdővel egy vonalban volt, dübörgő ügetéssel, fegyelmezett, zárt sorokban a szentelen kurucok felé. lépés után elhangzott az újabb vezényszó. VÁGTA! Az ügető lovak mind gyorsabban vágtába kezdtek, de a kurucok csak forgolódtak, ágaskodó lovaikat táncoltatták. Egy csillogó, fekete szemű, egykebajszú fiatalember hánya vetiskedett köztük a legjobban. Már csak nem beérték őket a dragonyosok, amikor ez a fiatalember elrikkantotta magát. Erdői kuruc! A sistergős istennyira sem csap olyan hirtelen a földbe, mint ahogy a maroknyi kuruc csapat neki fordította lovát a dragonyosok tömbjének, és szinte helyből ugratva vágtába, előre feszített kardjukat villagtatva, förgeteges hajrával csaptak neki a fehér kabátosoknak. Ha bőszülten rohanó bika is megtorpan, a darázsraj vágódik az orrának. Kivált, ha közörült acél a fullánkja. Ruckenbaker kapitány megrántotta a feszítő zablát. Jólova ondulált farkán fordult meg. A zsoldos katona meg olyan, ha vezére megfordul, visszafelé sem hagyja cserben. Rövid volt a tusa, s a dragonyosok tipródva hátráltak a pokolfajzatként vagdalkozó kurucok elől. Ebben a pillanatban megmozdult a nagyfalosi erdő. Az előbbinél jókort a nagyobb kuruc csapat ugratott ki a fák derekáig érő bokrok közül. Volt ott Jézus, volt ott Mária, de leginkább csak azt csüvöltötték, hogy Rákóci! Rákóci! Eberstein ezredes nyomban felfedezte, hogy védtelenül maradt jobb szárnyába akar belekapni a kuruc. Vasas lovasaival elébe futtatott a nyilvánvaló főcsapatnak, Tűzéreivel megfordítatta az ágyóvonalat, majd visszavonulót pergetett a vasasoknak, és sistergő, pukkadozó ágyúgolyó esővel köszöntötte a rákóciánusokat. Azok pedig, mintha több életük lenne, oda se füttyentettek a vasförgetegnek, inkább kardjuk lapjával csapkották lovuk vékonyát, hogy mielőbb az ágyú torkára forraszthassák a bömbölést. Bruckenbacher kapitány visszaérkezett az ezredes mellé, aki rőfös tábori látcsövével vizsgálgatta a harci helyzet alakulását. Látta, hogy a nagyfalusi erdőből előretörő kurucok száma messze alatta marad az ő seregének. A francia háborúban szerzett tapasztalatai alapján nyugodtan várta a fejleményeket. Csak akkor tüzesedett meg amúgy színű szeme, amikor egy domboldalon megpillantotta a kurucok törskorát. A látső kerek lencsőjében délceg, hajó férfi magasodott. Süvegény, nyusztprém és kócsaktól, ahogy ez a kuruc brigadérosoknál szokásban volt. – Ki az a férfi? – kérdezte a mellett álló Onelli őrnagytól, akit az eszéki várparancsnok adott kísérőül a Siklósi útra. – Péri Balogádám. Mondta mosolyogva az olajos arcú olasz. Az ezredes szeme megszűkült. Vogeller! Ritpek! Hiátotta a két mesterlövésznek. Tíz aranyat kap, aki ezt az embert lelövi! A kockafejű Vogeller és a kesefejű ritpek sem várt több buzdítást. Előrehúzódtak az ágyókig, és gondosan feltámasztott hosszú csövű puskáikból szinte egyszerre roppant a lövés. A brigadéros megingott nyergében, lovanyakára bukott, és lassan lecsúszott a fűre. – Megvan! – bődült el az ezredes, és ha nem szégyenli magát, örömében földhöz csapja aranyja a szeged kalapját. Ritpek és Vogeller futva jelentették. – Ezredes úr, alázatosan jelentem, lelőttem! Mivel egyszerre mondták mind a ketten, Eberstein báró jobbnak látta, hogy a vitát ne a csatatéren döntse el. A várban eldöntjük, kit illet a tíz arany, mondta határozottan. Engem, villagtatta szemét Vogeller. Engem, vicsorgott Ritpek. A várban megtárgyaljuk. Bődült rájuk az ezredes. Ez a kockafejű sváb mindig becsap engem, siránkozott Ritpek. Ez a tejföl agyó, Dán! Mindig becsap engem! Bömbölte evogeller. A várban megtárgyaljuk! Csapott feljük pálcájával a báró. Amíg a marakodó zsoldosokkal vesződött, gyors események zajlottak a kurucok között. A csillogó szemű, hegykebajszú fiatalember, aki előbb még nem házalt jókedvért, riadtan vágtatott a nyerekből lesikló brigadéroshoz. Lova mellette torpant meg. Aggódva térdelt parancsnokához. Brigadéros uram, eltalálták? Ziháva verejtékezve próbált felkönyökölni Béri balogádám. Ültessetek a lovamra, suttogta. De úgy látszott, ez a néhány szó elvette erejét, elsötétedett körülötte a világ és már nem hallotta az előbb még hegyke fiatalember riadt, de harsány kiáltását. Gyorsan egy szekeret! Lánc Janinak sem kellett kétszer mondani, úgy csapta sarkantyúját lova vékonyába, hogy szinte szikrázott. A jó ugocsa elnyúlva vitte gazdáját az erdő felé, ahol néhány tábori szekér rejtőzködött. A fiatal ember gyors ujjakkal bontogatta a brigadéros zubbonyát, és nagyot sóhajva könnyebb meg. Dobog! A szíve dobog! Fazonyi Ancsi kezében már ott volt a csikó bőrös kulacs. Ebből kínálja, kapitány uram! Életre kell mindjárt, meglássa! A brigadéros bajszán két felé folyt a muskotájos illatot lebegtető bor, de jutott belőle a szájába is. Talán a bor, talán a csörömpölve érkező szekér élesztette újra. Lassan kinyitotta a szemét. A csata! A kapitánynak nevezett fiatal ember felpillantott. Bizony, az újabb támadásra induló dragonyosok erősen szorongatták a kisebb számú kuruc csapatot. Ez a csata elveszett, mondta keserűen. Most az a legfontosabb, hogy biztos helyre vigyük a brigadéros urat. Lánc Jani már vetette a szénágyat a kocsi derékban, majd gyengéden megfogták és belejezték Béri Balog Ádámot. A brigadéros megszorította a fiatal ember kezét. Áté, fiam, te idevaló vagy. Ismered a vidéket? Az csak bólintott. Maradj itt! Egy perc se hagyja Labancnak. Akiket sanyargat, azokat keresd. Mind a te katonád lesz. Megértettem, brigadéros uram, mondta Eke Máté, a hegyke, fiatal kapitány, de ezt már nem hallott a béri balogádám. Belehanyatlott a szénába. Fogjátok közre a kocsit! Indulás! Harsukta Máté és Láncjani meg a fürge Pazonyi már is vitték a hegyek felé a sebesültet. Csak ekkor vette észre Eke Máté kapitány, hogy ott maradt a földön béri balogádám mentéje és nyuszprémes, kócsaktollas süvege. E közben Ritpek és Vogeller, tűrve az ezredes pálcáját, még mindig azon vitázott, hogy melyiküknek jár a tíz arany. Hiába, a zsoldos mindig zsoldos volt, és zsoldos marad. Aki pénzért harcol, és nem a hazáért, annak ilyenkor is csak a pénz a fontos. – Oda nézzen, ezredes úr! – szakította félbe a civakodás Bruckenbacher kapitány ordítása. – Megszöktetik! Megszöktetik! Eberstein ezredes szeme majd belecsúszott a látsőbe, amikor az elporzó szekér után merett. Üldözze! Fogja el! Hozza ide, éve vagy halva! száz aranyat ér a feje! A húsos képű Bruckenbacker kapitány szélesen elvigyorogta magát. A pénzt akár le is számolhatja, ezredes úr! Eberstein ezredes ekkor döbbent rá, hogy milyen nagy pénz az a száz arany. Várjon, személyesen vezetem az üldözést! Éve vagy halva, de elfogom, kiáltotta. Azzal lóra parancsolta törzskarát, és a távolodó szekér után indult. Csak úgy fottában kiáltotta onelli őrnagynak. Szedje rendbe az ezredet, és voltassa be a várba! A szekér eközben nagy körrel kanyarodott a tenkes felé. A tavaszi zöldbe borult hegyfővel, folyondáraldúsan benőtt szurdokaiban nyomukat veszik majd a labancok, ez volt a kísérők terve. A kapitány vele maradt, hogy figyelje az üldözőket. Azok egyelőre a veszettő vagdalkozó kuruszokon próbálták átverekedni magukat. Eke már látta, hogy a brigád nem bomlott szét. A hegy oldalig a hatalmas termetű Dujmovics hadnagy halsogása, Szorítsd a Labanc anyját! neki nagyon! És ott voltak mellette a legények, a gyerekalcú eszterhai, akinek csak minden második bajsza szála nőtt ki, de akinek kaszán edzett markában úgy aratot akard, mint tavaly Péter Pálkor a kasza. Aztán ott volt az okos bársony, akiből papot akart nevelni az uraság, és ez most is hű maradt. Úgy osztotta a kardvágást, mint az áldást, hozzá fűzvén. – Az atyának és a fiúnak nevében, ne szelabanc! Látta ezt Eke Máté, és ekkor, mintha a földből bújt volna ki, melléje lépett egy nyakba hulló hajó, ősz ember. – Siklósi bátyám! – csillant meg Máté szeme, aztán sietve mondta. Megsebesült a brigadéros, segítsd, vidd át őket a tenkesen. Én addig a brigád élére állok. Jánbor a Gastyánnak vélte volna az ember az öreg siklósit, mégis úgy pattant fel Eke Máté lovára, mint egy süvölvény csikós gyerek. Máté meg a brigadéros Murza nevű fakóját kapta térde közé. Vágta közben magára kanyarított a Béri Balogádám mentéjét, fejébe csapta a nyusztprémes, kócsak fövegét, és istentelen hújjogással a brigád felé száguldott. A murza orlikai tágultak, felcsapta farkát. Csak nem röpülve vitte Ekemátét a harcba. – Itt a brigadéros! – harsant fel a hatalmas Dujmovics. – Kévébe kötlek a végén! – suhintott izzadva Eszterhai. – A szent lélek nevében! – Döföld bársony. Így vágta, aprította a labancot mindahány. Az üldözésre indult ezredes megtorpont. Hiszen él! Gyorsutárt indított Onelli őrnagyhoz, hogy most már minden tartalékával avatkozzék bele a harcba. Máték kihasználta a labancok megtorpanását, és a kisdoboshoz ugratott. Verd meg a visszavonulót! A kisdobos magasra lendítette dobverőit, s miközben az üst ölére feszített kutyabőr megperdült, az ő szeméből is kiperdültek a könnyek. Mire alabans észhez kapott, már elnyerte a kurucok csapatát a nagyfalusi erdő. Üldözés! Üldözés! Vezényelte Onelli őrnagy, és a tartalékszéles vonalba fejlődve robogott a nagyfalusi erdő felé. De Eberstein ezredes látta, hogy a kurucok csapatából kiválik a brigadéros, és két lovas kíséretével az ellenkező irányba a tenkes felé vágtat. Maga mellé vette Bruckenbacher kapitányt, Pityikőrmestert, egy szakasz lovast, és a három árva kurusz nyomába eredt. Azokat, Ekemátét, Eszterhajit meg a Bársonyt elnyelte egy fiatal liget. Pillantás alatt lóról szálltak, harci szekelcéjük egyetlen nyisszantással szelte derékbe a két legnagyobb lombó fiatal fát, kötelet hurkoltak a tövére, és a kapitány kezébe nyomták a kötél két végét. Egemáti Máté utolsó parancsait adta. Vágtassatok a brigadérosunk után! Fejetekkel feleltek, hogy botján apánkhoz érjen! Ő maga két kötelet jól megfogva kivágtatott aligedből. A földön vonszót nagy lombú fiatal fák akkora portvertek, mint egy huszál század. Pityik őrmester, aki büszként vallotta, hogy olyan a szeme, mint a sasé, lelkendezve mutatta az ezredesnek. – Ott menekülnek! Ebestein ezredes és csapata porfelhőnek hajszolta a lovait. Közben a kis Eszterhai meg az okos bársony nekivágtak a dűrőnek, és egy óra múlva kis tótfalutáján be is érték Béribalog Ádám szekerit. A csatatéren addigra elült a harci lárma, Honelli őrnagy összeszedette a halottakat, kocsira rakadta a sebesülteket. Eberstein ezredes pedig lovas csapata élén mind tovább vágtatott a számára száz aranyat jelentő porfelhő után. Eke Máté érezte, hogy a derékburza mind jobban elfárad. Hogy könnyítsa rajta, elengedte az egyik kötelet. A másikat a kápához kötötte. Egy vastag törzsű öreg terítette széles ágait az út fölé. Rajta, murza! Rajta! rikkantotta a kapitány, és elkapta az út fölé hajló ágat. A ló kiszökkent alóla, megkönnyebbülten vágtatott tovább. A kapitány megfelelendült a lombok közé. Egy perc múlva levél se a fán. Nagy volt a bosszúsága Eberstein ezredesnek az elhagyott porverő láttán. Különösen az bosszantotta, hogy Bruckenbaker vigyorogva ki is mondta az igazságot. Ezredes úr, azt hiszem alaposan rászettek bennünket? Fújtatva, dühöngve kiabálta. El kell fognunk! Élve vagy hava, de el kell fognunk! Bruckenbakker vállát akarta vonni, hogy merre, de merre, amikor Pityik őrmester sasszeme ismét felfedezte a porfelhőt. Ott vannak! Kiáltotta diadalmasan a távolba mutatva. Eberstein ezredes, aki annak idején azért nem lett pap, mert kissé lassú gondolkodású volt, most is Mélán több rengett, hogy ilyen esetben, amikor a szolgálati meg a harcászati szabályzat nem ír elő semmi nemű cselekvést, mit tegyen. Végül győzedelmeskedett rajta a fáradtság. Kapitány, üldözze tovább! Lemondóan sóhajtott. Töné a száz arany, ha idehozza! Bruckenbacker húsos pofájából kivillantak a lófogak. Bízzza rám, ezredes úr! vigyorgott ellenállhatatlanul, majd Vugelle és Ritpekre mutatott. Ha két mesterlövész itt marad, a többiek utánom! azzal elvágtattak abba az irányba, amerre pigyik örmesters asszeme a béri balogádámot rejtő porfelhőt felfedezte. Eberstein ezredes fáradtan zökkent a nyerekből a földre. Valaha kiváló lovas volt. Évekig teljesített szolgálatot Bécsben a spanyol lovasiskolában. Itt tanították elegáns mozdulatokra, kecses, táncoló járásra a császári ménes hófeje ripicai paripáit. Napi 5-6 óra gyakorlás megsekottyant a fiatal bárónak, különösen abban a környezetben. Hatalmas tükrök előtt gondosan ügyelt arra, hogy a lovak minden mozdulata olyan elegáns legyen, mint egy rokoko udvaronci. A tükörből felfelpillantott a gipsztukkos karzatokra, ahol a spanyol iskola tréningje alatt a legelőkelőbb bécsi hölgyek és urak adtak találkát egymásnak. Mi több, az apácák is elhozták a gondosan nevet leánykákat, hogy idejében megismerjék azt a helyet, ahol találkozni nem illetlenség. Persze az ifjú Egbert ott még azon álmodozott, hogy valamelyik tábornoknak, esetleg főhercegnőnek megakad rajta a szeme, és a nyalka lovas tisztet maga mellé veszi adjutánsnak. Ez a későbbiek során félig meddig sikerült is, hisz itt akadt meg rajta a hófehérlelkű Amália szeme, akivel később örök hűséget esküdött és aki most Bécsben várja a jó híreket. Azóta a fiatal kapitányból ezred parancsnok lett, és az udvari szolgálat helyett rajnamenti helyőségek életét kapta a sorstól. Elhízott, megkényelmesedett, és valahogy jobban esett neki a hintóringó ülése, mint a nyereg. A kemény futtatás, amely idáig tartott, elfárasztotta. A május véginap erősen tüzelt, és Eberstein ezredes lovát a két mesterlövészre bízva az út fölé hajló ágú hatalmas tölgyfa felé ballagott. A fán levél se rezzent, csak széles árnyék a sötétedett a napszíta füvön. Lezökkent a fa alá, aranyszegélyük halpagját gondosan maga mellé tette, és elmélázva egyezgette gyöngyöző homlokát csipkés zsebkendőjével. A fától nem messze az úton öreg parasztot pillantott meg. Egykedvűen ballagott feléje, mert arra vezetett az út. Kezében cserépkorsó himbálózott, látszott nem üresen. A csata heve, a lovaglás, a koradélutáni nap forrósága a korsó láttán ebersen ezedes szájába szalasztotta a nyált. Hey, – Hé, paraszt! – kiáltott az úton ballagóra. Az öreg nem volt más, mint Siklósi bácsi. Látszólag riadtan kapta le posztós üvegét, és tisztelettudóan az ezredes felé lépkedett. – Mi van a korsódban, öreg? – recsentelt rá. – Jó kis borocska, meg is kínálnám véle nagy uramat! – mondta alázatosan az öreg. – Ha meg nem sérteném. – No, hozz csak ide! – nyelt nagyot az ezredes. Az öreg paraszt odalépett, kiséreszkető kézzel nyújtotta a fekete cserépkorsót. Eberstein báromuhon beleszippantott. – Mennyei illata van! Évetegen tapogatta a nyírkos falu agyagedényt. – És milyen hűvös! Gondosan emelte ajkához a bortol súlyos korsót, amelynek illatos, hűvös tartalmát szinte a szájában érezte. És ekkor, nem tudni mi módon, a korsó megbillent, csörömpölve zúzódott szét a földön, amely gyorsan szívta magába nemes tartalmát, mintha Morissa lenne. – Vőnyetlen paraszt, fajankó! – bődült el az ezredes. Siklósi bácsi majd kezét lábát törte a riadalomtól. – Megbocsássom már, nagy uram! Ő, de sajnálom, egyetlen korsom volt! Pedig hogy hoznék ebből a borból, hiszen van ott, ahol ez volt, de korsóm, korsóm az nincsen már. Közben a beszélgetésre odaballagó mesterlövészekre pillantott. No, hiszen itt a vitéz urak kulacsa, csillant meg a szeme. Jöjjenek föl a pincémbe. Olyan borra töltöm meg a kulacsaikat, amilyent a császár ő felsége is a húsvétkor iszik. Eberstein ezredes látta az öreg riadalmát, de még jobban érezte a lába előtt párrálló bornyál csorgató muskotá illatát. Ezzel szeresére nőtt a szomjúsága. Aztán messze van-e a pincéd, öreg? kérdezte vizsgáló pillantással. Egy nyira, uram. Legyint egy siklósi bácsi. No, akkor, fontolgatta a szót, aztán győzött a muskotály illat. Fordulj szaporán ezzel a két emberrel! Mire Eberstein bárónak eszébe jutott, hogy tulajdonképpen ellenséges földön maradt egyedül, már hiába kiáltott volna a két mesterlövész után. Azokat éppen úgy megbűvölte addigra a tenkesi Ramini illata, mint őt, és szapurány csörtettek a nagyárok dűlőben az öreg siklósi pincéje felé. De úgy látszott, nincs mitől tartania. Az öreg tölgy magányosan állt a hatalmas legelőn átvezető út mentén, kétszáz répésre bukor sem látszott, és itt volt mellette jó lova, kápájában páros pisztolyjal. Mintha a szél is fúni kezdene, érezte az ezredes, amikor feje fölött kissé megzizzentek a levelek. Herceken belül visszaérnek a kődobásnyira lévő pincéből az emberek, mélázott elabor illata fölött. A vastag tölgyfa másik oldalán eközben óvatosan, macskaként ereszkedett a földre Ekemáté kapitány. A brigadéros mentéje feszült rajta, fején a nyuszprémes, kócsak tollas föveg, csak arcát kerítette most egy sötét vörös kendő a szeme alatt kilesett a fa mögül, amelynek másik oldalán az ezredes legyezte magát elmerengve. Alig kéznyújtásnyira volt tőle az aranyszegélyű kalap, és egyszerre ellenállhatatlan ingert érzett arra, hogy ezt a szuszogó urat, mielőtt tágyra térne vele, kissé megtréfálja. Óvatosan fűszásre kicserélte a nyusztprémes, kócsak tollas az ezredesi kalapot majd egy leveles ággal szép csendesen hajtani kezdte a levegőt. Az ezredes élvezettel tartotta omlokát a frissen támadt szélbe, majd amikor az erősödni kezdett, kalapja utányult, hogy fejére tegye. Fejébe is nyomta, de a következő pillanatban ott dermett a keze. Nyusztprémet markót az aranyszegély helyett. Lekapta fejéről a föveget, egy pillanatig dermetten nézte, de védekezni már nem volt ideje. Kemény pisztolycső nyomta meg oldalát, és hülébe pattant a figyelmeztetés. – kezeket fel, ezredes! – Ki az? – rebbent ki belőle a hang. – Féri balogádám, hangzott keményen. – Ah! – folytotta belé a szót a rettenet. – Ha a fejemre kitűzött száz aranyat óhajtja átadni… – hallotta a gúnyos hangot, most itt az alkalom. Ebelstein báró első jedelmét legyűrve lassan öve felé nyúlt, és elővette a pénzes zacskót. Keze az oldalának nyomódó pisztoly közelében járt. Hirtelen mozdulattal kitépte a kapitány kezéből a fegyvert. A következő pillanatban rúgás érte csuklóját, és a pisztoly messze repült. Mégis volt annyi ideje, hogy kardot ráncson, és hirtelen a kapitányra sújtott. – Meghalsz, te rebellis kutya! – bődült el. De a kapitány könnyed mozdulattal kikerülte a vágást, és az ő kezében is megvillant a kard. – Engedelmével, talán később! – mosolygott fekete szeme, és istentelen gyorsasággal úgy fordult, hogy mire Ebelsteinbáró báró követhette volna, már fehér szatján nadrágján csattant a kuruc kardlapja. lapja. Egy császári ezredesnek a fenekére csaptak. Ennél sértőbb dolog nem is történhetett volna. A francia fronton ilyesmi elképzelhetetlen volt, ott az ezredes az ellenfélből is csak ezredessel mérkőzhetett. Márpedig a lovagiasság nemzetközi szabályai szerint. S most ez a lázadó, ez az istentelen úgy bánt vele, mint hajdani iskolamesterek taknyos polgárköjkökkel. Vele a báróval. Bőszülte rohant a kurucra, aki fürgén hajlongott ütései elől, és görbepengéje alig-alig keresztezte az egyenes dragonyos kardot. Egyszer, kétszer, háromszor csattant az ezredes szatjámba bújtatott feneke. A báró már tajtékzott és hatalmas erővel sújtott újra. Kardja most csattant először komolyan, de nyomban ki is repült a kezéből. S a pokolfajzadék fajzadék kuruc hűs fürgeséggel ugrott feléje, ráhágott az egyenes pengére, kardját az ezredes torkának lökte. Ebelstein báró érezte, itt a halál. De a szabja -hegye csak érintette a nyakra valóját. Jobban szúrtak a vöröskendő felett csillogó szemek. Fogja, ezredes! Még nincs vége. Lépett hátra a kuruc, és lovagias mozdulattal felvette a földről ellenfele kardját. Könnyedén oda dobta. A báró elkapta a pengét, és egy pillanat alatt lemállott róla minden nemzetközi lovagiasság. Az egyenes kardot dárdaként hajította ellenfele szívének. Nesze, disznó! Lovag ilyet soha sem tett volna. Kalózok harcolnak így de Ebelstein báró később felmentette magát a becstelenség vágyja alól, mert ellenfelét nem tartotta a lovagnak. A kapitány szíve felé hajított kad azonban csörömpölve fennakat a kurut szabja markolatának széles kosarán. Most Ekemáté homlokát borította el a láng. A következő pillanatban két kard volt a kezében, és megindult az ezredes felé. Ebelstejny báró magasba emelt kézzel hátrált. Aztán odakodszant feje a tölgyfa derekához. Most megölhetném ezredes, hallotta valahonnan nagyon távolról a kuruc szavait. Eközben Siklósi bácsi pincéjében vidámabbá vált a hangulat. Az öreg sárga lopótökkel szívogatta a hordók mélyét, és megfeketedett fakupákba csorgatta az aranylóport. – Válasszanak, csak válasszanak, vitéz urak! Keressék ki a legjobbikat! Azt vigyük az ezeredes úrnak, ugye? Biztatgatta a két mesterövézt, akik lassan kezdték feledni előbbi összetűzésüket, és haragjukból már csak annyi maradt, hogy sehogy sem tudtak megegyezni abban, melyik a pince legjobb bora. Így aztán a végére érvén Siklósi bácsi azt ajánlotta, hogy kezdjék újra, és most már figyeljenek oda jobban. A kockafejű Vogeller és a kese Ritpek ezt meg is ígérték. Hordótól hordóig léptek, és mire a sor hosszát megjárták, már erősen forgott körülöttük a pince. Ritpek, aki mégiscsak okosabb volt, most már sürgősen megtöltette a kulacsokat, és bármennyire is ajánlotta Vogeller, hogy ő biz odafekszik egy akós hordócsapja alá, és úgy kész a csaponát az egész hordót, hogy egy csöp sem egy félre, kérlelhetetlen maradt. Indulunk! Ahogy a két lovas elimbolygott a pince ajtó elől, az öreg siklós is megforgatta a kulcsot a zárban, és bokortól bokorig osonva a nyomukba erett. Eberstein ezredes pedig háttal a fának, két pengével a előtt hallgatta a kapitány leckészetését. Most megölhetném ezredes, de ne reszkessen. Nem teszem. Az önbárói feje nem ér meg nekem annyit, ahány paraszt fejed bosszúból lecsaptának érte. Amíg visszajövünk, vaga lesz az úr ezen a vidéken. Bánjon tisztességgel a néppel, mert ha bántódása lesz, ha kifosztják, ha felégetik a portáját, nincs többé kegyelem. Így hangzott a komor figyelmeztetés, és Ebelstein báró látta a sötéten ízzó szemeken, hogy ez a kuruc nem tréfál. De a kuruc is észrevette, hogy az ezredes tekintete elkalandozik a válla fölött, és az eddig riadt pillantás megváltozik. Ebelstein kék szemében reménység csillant, de túl a reménységen a bosszú vágy is keskeny ráncba rántotta pillái szögletét. A kapitány hirtelen elfordította fejét, követte az ezredes tekintetét. A bozótosból, amely a nagyjárok dűlőbe bejáratát rejtette, most bukkant ki a két labanc. Ekemáté ekkor két kézzel döfött egyszerre. Eberstein ismét a halált érezte, de a két kart csak ruháját verte át, és hóna alatt odaszegezte a fához. A kuruc hosszú ugrással az ezredes közelben legerésző lovánál termett, rávetette magát, és keményen sarkantyúzva a tenkes felé indult. – Lőjétek le a kutyát! Lőjétek le! – jött meg nagy hirtelen az ezredes hangja. A két mesterlövész először tétován kereste, hogy kiről is légyen itt szó, majd megpillantva a lovast előkapták fegyvereiket, és lőttek. Eke és súlyos ütést érzett a bal vállában. Megingott a nyerekben, de aztán ismét megkapaszkodott, és a lónyakára borulva vágtázott tovább. Béri Balog Ádám ezen ezen alapon másodszor juggatta a golyó, másodszor freccsent rák vér. Vogel lerésítpek az ezredeshez szaladtak. Megsebesült ezredes úr! Érdeklődtek keményen fegyelmezve imbolygásukat majd kigombolták az ezredes zubbonyát, mert a fába vert kardokkal nem bírtak. Ebelstein báró budgyos ujjú, habos, fehér inkben pihegett a nagy riadalomtól. Smivel mivel közeledni látta Bruckenbacker kapitány csapatát, nyomban parancsot adott ritpeknek és Vogellernek, hogy vágtassanak a kuruc után. A borkóstoló mesterlövészek nagy ügyelbajjallóra kapaszkodtak, és elindultak arra, ahol a kapitány eltűnt. A Bruckenbacker kapitány által vezetett kisdett csapat lógó orral tért vissza. A száz arany bizony elúszott, de legalább a faágat vonszólóvat foghatták volna el. Mert utolérték ugyan murzát, de nem találtak nyergében senkit. Picik őrmester, aki egyébként nem volt vallásos lélek, most keresztet vetett. A föld nyelte el a lovast. Bruckenbakernek ebben a furcsa helyzetben nyomban eszébe jutott magára hagyott parancsnoka, és sebesen hajszolni kezdte embereit visszafelé. Murzát Picik örmesterre bízta, aki leoldotta róla a faágat, és kantára fogta a fakó a ló azonban nem állhatta a labanszagot, mert alig száz méternyi ügetés után úgy kitört, hogy magával rántotta Picik őrmester sárgáját is, mégpedig olyan hirtelen, hogy az őrmester majd öt métert úszott a levegőben, mire a másik oldalon földet ért. A sárga ugyan visszatért gazdájához, de Murza felcsapott farokkal, lobogó sörénnyel a tenkes felé száguldott, és csak hamar eltűnt a fák és bokrok között. Már az ezredeshez értek Bruckenbakerék, amikor az őrmester sajgó tagokkal felzárkózott mögéjük. – Ezeredes úr, alázatosan jelentem, nem találtunk senkit a lovon! – arsogta kapitány, majd kíváncsian megkérdezte. – De mi történt önnel? Miért szárítgatja két kardon az zubbonyát? Eddigre báró Eberstein Egbert is visszanyerte parancsnoki hidegvérét, és büszkén fordult Bruckenbakkerhoz. Megverekedtem béri balogádámmal, de elmenekült. Az embereim már üldözik. Azzal, hogy örmester szerencséje erre a napra teljes legyen, ráparancsolt a szemű hadfira. Örmester, magát adja nekem a lovát. Megvárja az üldözésre küldött mesterlövészeket, majd bevonul velük a várba. Miután felkapaszkodott a sárgaló nyergébe, és két-két labansz kiszabadította fába szorult kardját, feladta és mint ahogy azt a francia hadszintére szokta, parádés feszességgel a csapat élére léptetett. Elindultak a siklósi vár felé. Onelli nagy a külső várban sorakoztatta fel a dragonyosokat, a vérteseket és az ágyukat. A gyalogosokat a belső várba rendelte. Az ezredes csapata a külső várkapuhoz érkezve már feszes őrséget talált. S amikor fellovagott a belső vár felvonó hígyára, a bástyán megszólaltak a résztrombiták, dísztüzet a gyalogság, és a kapu fölé kitűzték a kétfejű sasos zászlót, Amelyről tángyűrődött volt a sejme, vagy az ezredes rossz lelkiismerete tette, igen kancsalul nézett lefelé a két sos. Ritpek és Vogellere közben megunták az üldözést. Tanakodni kezdtek. S hogy jobb gondolataik támadjanak, megitták kulacsaikból az ezredesnek szánt bort. Ettől aztán úgy kifényesedett mesterlövész elmélyük, hogy kitalálták azt a hazugságot, a lovas egymély szakadékba zuhant, és izzé Ezt jelentették Pityik körmesternek, aki viszont vogellelt szállította le alóról, és úgy defellírozott be a sikló Az ezredes tudomásul vette a jelentést, és csak szürke lovát sajnált a kissé. Estére, mielőtt lefeküdt, hosszú levelet írt Amáliának. Ebben részletesen elmondta, hogyan verteszét a a erőt, hogyan kergette halálba Béri Balog Ádám brigadérost, és azt sem felejtette megemlíteni, hogy levelét abban a szobában írja, ahol valaha Zsigmon német-római császár lakott. Kérte kedves nejét, hogy a legközelebbi postakocsival Zágrábon, Eszéken át jöjjön Siklósra. Amikor végre lefeküdt, hosszasan nézte a szép faragású kőkandallót, Amelynek latin feliratát ugyan nem értette, de amely feliratot állítólag maga Zsigmond császárvéste ebbe a kőbe felséges kezével. Aztán elaludt. A siklós sivár alatt nyomorúságos zsúfedeles viskók sorakoztak. Új hold volt, és a bástyán lobogó őrtüzek fényét elnyelte a sötét éjszaka. A kutyák felfelvonítottak az udvarokban, aztán halkan nyikordult egy kis ajtó. Az alacsony szoba megtelt emberi verejték szaggal, amikor az öreg siklósi bácsia óra csúsztatta az ájult kuruc kapitányt. Az ablak raposztól függönyt akasztott, majd tüzet csiholt, mécses lobbantott. A táncoló láng Eke Máté elgyötört, sápat arcát világította meg. Lassan kinyitotta a szemét, és halk sóhajjal kérdezte. Hol vagyok? Az öreg parasz alcán mosoly suhant át, és atyai szeretettel suttogta. Jó barátnál, fiam! Jó barátnál! Odafent a várban éjfélt kondítottak. Ide hallatszott. Oly közel volt.